ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה, כאשר אדוני דובר. וייצב להם משה את אלעזר הכהן, ואת יהושע בן נון, ואת ראשי אבות המתות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני אדוני, ונכבשה הארץ לפניכם. ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים אתכם, ונחזו בתוככם בארץ כנען. ויענו ונגד ונראו בן לאמור, את אשר דיבר ה' אל עבדיך כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען, ואיתנו אחוזת מחלתנו מעבר לירדן. וייתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף, את ממלכת ציחון מלך האמורי, ואת ממלכת עוג מלך הרבשן, הארץ לעריה בגבולות, ערי הארץ סביב. ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות, ואת ערוער, ואת עטרות שופן, ואת יעזר, ויוג